Egina aluzu inoiz, bidaia baten erreserbarik internetez, Josu? Ez, badakit nola funtzionatzen duen, baina orain arte ez dut horrelakorik egin. <gülüyor> Orduan, zergatik esan zenuen gubiok egingo genuela oporretako etxearen erreserba. Bakuitzak lan bat egin behar duelako. Alesek eta egunek furgoneta lokatu behar dute. Oierrek eta bere lagun batek surfeko taulak prestatuko dituzte. Eta zuketanik, etxerenea reserva egingo dugu. Hmm, Onda da. Begira, niri gehien gustatzen zaidan webgunea, hau da, Goazen Bidaiak erreser batzeko? Bai, guazen.com. Bidaiak, etxea lokaiduak, nahi duguna. Ederki, guazen ba? Gogoratzen zara zer esan genuen atzoko bileran? Ea ba. Uztaileko lehen hamar egunak hartuko ditugu, mm -hmm. lagun joango gara. Ondartza bat aurkitu behar dugu Andaluzian surfa egiteko, mm -hmm. eta alokatuko dugun etxeak itsasotik oso gertu egon beharko du. Mm -hmm. Hori burua motel. Mm -hmm. Badatu horiekin... Begira, yerba buena ondartza, barbate ondoan. Ea, bilatu Google Mapsen. Mm Horaintxe. -hmm. Jarrezazu sateliteko ikuspegia. Horbeldu ah, gehiago. Horrela? Oh, sekulako ondartza da. Bai, ederra? Hmm, Naiko lasaia ematen du. Obeto. Orain etxearen erreserba. Sartu guepgunean. Barbaten bertan, ados? Bai, nagusi. Kanpoaldean dagoen etxe hori ez dago bateri gaizki. Begeratu libre dagoen. Mesedez. Mesedez zer? Mesedez eskatzeko. Ah, barkatu. Egin nahi duzuzuk bilaketa? Ez ez ez, oso ondo ari zara. Orişe. Eh? Itzesit betetzen ari naiz esaten duzun guztia. Bai, libre dago. Bi Egin erreserba, azkar. Nagusi, bai nagusi. Ah, bai. Neska, markatu neska. Tira, <laughs> deitu bestei eta esan aurkitu dugula itxea. Bitartean erreserbaren prozesua amaituko dut. Printzesa, bai printzesa. <laughs>